Якраз вони становлять для нас загрозу. І не тільки для нас, припустив Сергійко. Людям, які не піддалися і залишили світло та добро в душі, теж загрожує небезпека. Якщо тільки їх усіх ще не встигли перетворити на пацюків. Клай поглянув на отісатко, що блимнув очима світлячками і відповів. Маріонетки отісу не здатні відчувати внутрішнього світла та тепла тих людей, які працюють з ними поруч. Зате свідомі добрі люди можуть відчувати одне одного і намагатися якось об'єднатися. Сторінка 79. Ось чому у них забирають міні-роботів та позбавляють людської подоби. Чи не простіше було просто знищувати фізично? Та ні, це неможливо. Вбивство, як таке, вже давно заборонене в Отісі, дідухи пильно слідкують за цим, та й навіщо володар Отісу та його посіпаки дочекаються, поки здичавілі істоти стануть покірними щурами? Діти знову притихли, і кожен заглибився в роздуми. Невідомо, скільки ще отак вони просиділи на пружинистій фіолетовій поверхні, якби раптом Клай, заглянувши сяючі очинята отісатко, не повідомив. Купол готовий відпустити назовні одного з нас. Двадцять п'ять. Діти принишкли, змовкли. Кожен напружено обдумував новину. Як краще вчинити? Кого випустити? І чому це купол не хоче відпускати відразу усіх? Поодинці кожен з них мало чого вартує у світі, що кишить лиходіями. А в трьох все ж вони сила! Хай не фізична, навіть не інтелектуальна, але ж своєю дитячою кмітливістю та щирістю могли б разом багато на що згодитися. «Вибачте, друзі», – порушив напружену тишу Клай, – «отісадко виправляє мене. Світ мав на увазі, що одного з нас він продовжить блокувати, інших двох відпускає. Ми маємо самі визначитися, хто залишається». Після почутого діти відразу загомоніли. «Ну, Клаю, ти виходиш точно, без тебе ніяк», – впевнено почав Сергійко. «Тобі, Сергійко, необхідно знайти маму, тому ти теж маєш іти», – запропонувала Сніжана. Хлопчики заклопотано переглянулися. «А як ми тебе, дівчинку, залишимо тут саму?» – заперечив Клай. «Краще вже давайте зробимо так». «Я віддаю вам отісатку, без нього вам не обійтися. Пухнастик стане і навігатором, і порадником. А я вже залишуся тут». Сторінка 80 «Якщо у вас все вийде, то і я врешті-решт здобуду волю. Якщо ж ні, то хоч так, хоч сяк, загинемо всі». Сніжана зі Сергійком почали навперебій заперечувати – «Виходьте зі Сніжаною», – запропонував Сергійко. «Візьмете зі собою пляшечку. Ех, шкода, що нема куди відлити рощин, Тоді і у вас була б зі собою рятівна речовина, і я б тут на призволяще не залишився. Якби я знав напевне, що того з нас, хто залишиться в куполі, оберігатимуть до завершення наших випробувань, звісно річ, залишив би тут Сніжану, вона ж дівчинка, тут їй буде безпечно». Та хто його знає, як надалі поведе себе цей чутливий світ? Сніжана скоса зирпнула на хлопців. Е, ні, так не піде. А що, коли доведеться потрапити в таку історію, де без жіночої логіки не обійтися? Та й декому я би радила згадати, хто організував нашу вдалу втечу. Ви не дивіться, що я дівчинка. Тут і тепер це не причина запроторити мене в надійне місце, аби хтось раптом не вкрав. Діти іще якийсь час сперечалися, поки клай не вигукнув. «Отіс знову випробовував нас! Ви погляньте! Доки ми вирішували, кому залишатися, він випустив нас усіх!» Сніжана зі Сергійком з подивом розгляділися навколо. Здавалося, тепер вони знаходилися не в іншому вимірі, а просто в незнайомій місцевості свого рідного світу. Навколо розкинулися пагорби, вкриті заростями незнайомих кущів та дерев. Діти стояли посеред квітучої долини. Рослини виглядали дещо інакше, ніж ті, які доводилося бачити сніжані та Сергієві у своєму вимірі.